Bueno, eh? pues L'hi fotem. Sabe. Si voleu, sí. Les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Al uh, 90.6 de l'FM i a radiopincenia.cat. Estic amb la Sílvia, amb el Niso i Buones. amb el Juanito Hola. tocant els botons. Yeah. I, I, a que no sabeu què, hem fet de suadores per, per fer algun duro, que Salva, el logo va, eh? ens l'ha fet el Ràfols Com sempre? És, com, com sempre, però ja. aquest la cop L'estista de la teniu. Aquest cop, pagant, perquè s'ho ha currat moltíssim a que Fins ara no l'havien pagat mai? Mai, pobre Ràfols, no clobre no mai o sigui, no, no Quina bona fe I ens l'han imprès la penya de Fuet 23 de... Sí l'Anna la i, sí, sí. i el Roger, que fan estampats i tal, xulíssims. Molt bons I... acabats, eh? Sí, sí, molt bons acabats. Ho recomanem a l'Instagram fuet 23 si voleu estampar uh, sí. a menys. Sí. I, I poder penjar alguna foto també, no? A, sí, a de la per, per ràdio, aniversaris, de... comunions, sí. bodes, sí. us estampen, el que faci falta. I si voleu donar un cop de mà al projecte de la ràdio, doncs és una manera, el collon, de fer-ho. Si plau. Per favor. Un cop de mà. Sempre va faltar. Sempre I res, no hi ha cotxes no. pujant cap a la Cerdanya és que, tant... ja, és que com que anava la setmana passada ja no vol pujar ningú clar, Estan cars els, els, els, lloguers de, els lloguers dels ports caient Estan cars ah, eh? el el xinx, el els No tothom s'ho pot permetre Sí, però és molt curiós eh? que quan no va nevar pujava tothom i ara que neva no puja ningú No, clar no, no, eh, Aquí no els entengui, aquests pixapins són raros són raros, són raros, per tot. Doncs, bueno... Ha acabat, dit. tenen un grup de WhatsApp. No, era, era broma, era broma. Oh, no, no, no, no. Era, era manera de que calléssim. Ja, era, ja, era. No, va, torno. Va. La història d'amor de l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, i Sílvia Caballol, es convertirà en una sèrie de televisió. Aleluia hermano! I era hora. Uf. És que dona, eh? Dóna per una sèrie... I per si de col colabrot d'aquells de... De, de ben dinat de... hòstia, per sí. fer la migdiada però una sèrie, sí. sèrie d'aquelles policiques de 30 episodis no, per no, temporada romàntica, romàntica, romàntica d'aquestes amb una mica de drama de o oh, què fa i deixo-ho a Jesús o... com Juego de Trones <laughs> també, demanaran molt romàntica permís, demanaran ah. permís allà a la catedral de... és una catedral allò? Lo de no, si es van, es van per, casar per lo civil per, si una... no, no, no, però bueno, per, per fer les gravacions suposo que faran primer quan ell era bisbe Clau faran la prèvia, no, no faran espero, directament espero quan ells comencin... ja estan casats que és l'aborrís. espero que comencin de, des de era canalla, quan elle sí. la patida. Apeu quin el va convèncer per la professió clar. que tenia. Ah, clau, clau, com el van tocar la primera vegada, i... <ríe> Tu vols detalls, eh? Home, clar que sí, i és cabrosos, si es plau, que si no bueno. la productora audiovisual La Manchester la Manchester. Propietat del periodista Ricard Ostrell. Vaja flipar, eh? que merda, tio. Perdona. Vaja flipar, tio. Ojo, eh, no Mira, una raó més per la que em cau malament aquest gilipolles. Però està tot arreu ficat, eh? Per això em cau malament i que a més a més té una productora que es diu la Manchester, tio. A part sí, sí, de blanquejar de trichet, la puta eh? Sílvia Oriol, el cabron aquest té una productora que es diu la Manchester. No, no té no... Manchester perquè... S'hauria pogut dir la Sant Llorenç de Morunys Però s'ha sí. hagut de dir la Manchester, la Manchester per què? És, poc, és poc de la terra aquest home no, poc és, de la terra. és poc persona <ríe> Convertit... Però un grandíssim professional <ríe> sí. Sí. Convertirà en una sèrie de ficció La història d'amor entre el bisbe Mèrit de Solsona Xavier Novell I l'escriptora surienca Sílvia Caballol Però quan es va enamorar no era mèrit. No, no, no era mare, ni quan mare. es van embolicar és que clar, llavors per, per fer uh, les escenes anirà d'aviso ho no oh, demanaran l'espai de, de la catedral de Solsona per poder fer escenes no, no, no. Pregunta, tu, que, no, genial, tu, pregunta genial no conto que tingut els el... bueno, el, estem parlant de Ricard Ostrell sí. ja. ah, no, no, de... no ho fa ell vosaltres sabeu que home. quan als Estats Units volen fer una pel·lícula que surti l'exèrcit Americà, si li demanes material a l'exèrcit americà si a la pel·lícula l'exèrcit americà queda malament, no et donen res Vaya. però si queda bé, t'ho donen tot però pues aquí és on haurien d'anar aquesta gent haurien Va. de deixar bé l'església perquè els deixin... l'església el... no conto que quedi bé no que <laughs> no, conto... és que és impossible. No, no és impossible fins i tot els bisbes pleguen eh, eh, és, home, és la... tenint el xollo que tenen home us en recordeu de la notícia aquella del cura que abans de plegar va fer una bacana al, a, a, a l'altar i li va prendre foc? Li, és veritat. Li va, li va calar foc i va passar un poli per fora i va dir què està veritat. passant sí. aquí. Sí. Sí. I també tenien un altra que el van pillar fent orgies i es nifant cocaïna amb, amb putes, no? això era, era Estats Units, em sembla. Sí, bueno, com si, com si Estats Units no seguissin a Jesús. <laughs> Segueixen un altre. Vull que, dic, que no era, diguéssim, Súria i Sulsona. Ah, no, no, no. No, no, no, no, no toca tant d'aproximitat. No tan no? Està el Bilbao, el Bilbao. 0 km, eh? És Colabrot km. Sí, sí, sí. ah, no, no, com, com a sèrie és això. Eh. Uh, Ol el de Sulsona. Els millors guions, la realitat. Sí, sí, ja és... Co eh, com es dirà la sèrie? Capítol 4, 163. Com és dirà, eh? dirà la sèrie? Com és dirà la sèrie? Ol Bilbao. No. Ol Bisbe l'anticrist. No, no, no, no, no ho sé. No sé si ja tenen el mat, diré. Ojalà que sí. Com la productora va confirmar que Catalunya Ràdio, ja s'ha arribat a un precord d'exclusivitat amb la parella per començar a treballar en el projecte. De la mateixa manera que s'ha fixat un període de temps per aconseguir recursos humans i finançament. Oh, es pot anar a fer de figurant, aquí? Sí, pots, anar, fer... un i... no, pots anar a fer de monigote, però no et queixis, ara eh, si toquen. Ja els... <laughs> estan fent càstings. Podent entrar amb el guió, no? Estan fent càstings. Sí, prepara't. De fet, ahir dimecres, Sílvia Caballol va compartir una fotografia a través del seu Instagram en què apareix en Ricard Ostrell, propi el propietari de la Manchester, i el seu director general, Francesc Cano. No, no, si és que en faran calés i tot. Eh? No, si sí, que ets donaran la volta al món com el Montoya, eh? Quin Montoya? Corre Montoya. Ah, no vuelve Montoya. No hi tornem perquè anem a eh? passar un programa parlant d'això. Plaig enllà, plaig tu corre, tu corre. A més, la imatge acompanyada de la següent peu. Comencem l'aventura, pel que sembla fent referència a l'inici dels treballs per a produir la sèrie de, fi de, de ficció basada en la seva sí, Com Europa que de ficció? Història. Bueno, de ficció i no, no ficció. No, no, és basat en fets reals, no? Sí, jo espero sí. que sí, espero que tot el que surti sigui veritat. <laughs> Perquè amb la, la meva informació i la que donaré sobre aquest tema és la que surti. <ríe> Perquè me la penso veure sencera. I això <ríe> això, ho, això ho tinc claríssim. I tant, i tant. Home, això moment ho menjo jo, vamos. Home, patates. La voluntat de Caballol, amb la creació d'aquesta peça audiovisual, és que profundeixin com van viure, tant ella com Xavier Novell, els romans des dels seus inicis. Més enllà del que va sortir publicat, els mitjans de comunicació a mi m'interessa molt el seu punt de vista el del senyor, més que el d'ella eh? perquè el d'ella, bueno, com que ja era satanista ja li mira, anava bé treure va convertir ella i va guanyar ell clar, no, no, va guanyar el dimoni com sempre. sempre guanyen elles I... hòstia, mira la Sílvia eh? estava esperant, eh? estava esperant amb un punyal aquí. I, i, i el va portar cap al lado oscuro uh, li va fer menjar la poma sí, sí jo vull veure el seu punt de vista, de... perquè hi haurà escenes de l'actor sol. Qui l'interpretarà? Qui l'interpretarà, l'actor? No conec actors catalans, ara. No, no conec el gaire. Kevin Spacey. El Joan. Ah, no, ah, poder-ho fer el, el aquest que ho fa tot ara, no? El del Merlí. El aquest, no? El, ah, el, el jove el que surt al 47. Jo No, tío, cap això no, Ai, bueno, El Rubito guapito. Aquest. No, però té discurs el tío, el sentit per parlar i parlar. Té discurs, també tenia discurs. Ah, sí. oh, sí, Rajoy. Sí, el I Rajoy sobre té un discurs claríssim. No, el Rajoy no, però Hitler el discurs, una altra cosa no que quan faig aquesta pregunta, sol anar sempre Perdó. A més, en declaracions per Catalunya Ràdio la Manchester té la intenció que la sèrie tingui recorregut internacional Vaja la... Montoya vuelve dos Bons, els taiwanesos veient com... Clar, és que això serà terrible. Els de Myanmar són els Espero que també s'integri l'etapa on ell va a treballar amb la... amb la fàbrica aquesta El que feia... Sement, Sement, Sement Cardona. Sement cardona. Ah, Sement... Espero que això s'integri a la sèrie muy i muy que ho fagin passar d'alguna manera guai. Perdona que jo no m'he de quina fàbrica dius? Sement Cardona. Sí, va estar no. fent pajilles als porcs. Així, sí. bueno, així, cardona. Sí, sí. Cardona. Sí, perquè ell és com enginyer agrònom, em sí. sembla, o sí, sí, alguna sí. història així. I aviam, ell no estava fent palles als porcs. Però a l'empresa sí. Però feia ponts entre el Puticlub i la casa dels demés? No, ell, ell mentre, suposo que quan el va deixar va deixar l'església, no? en aquell, aquell pas... Recollia donatius, com ja estava difícil, acostumat. No? Ah, va no passar sé, de, eh? <laughs> dels feligresos a sí. donatius dels porcs. Sí, sí. Ell va dir, diu, mira, el que feia a l'església en feia vergonya, però això és fastigós. <laughs> pues no diu el nom i... No diu el nom, no diu el nom, el nom de l'actor, eh? Ni, la, ni la sèrie, tampoc. La no, sé com, sèrie. no sabem com s'acabarà dient, Escolta, però... A mi m'interessa més el nom de la sèrie que el de l'actor. Un bisbe... Porca, porca. porca misèria. Porca misèria. Bueno, com que m'ha agafat una mica desprovís, no sabia que acabaries tan aviat, Nisso. Sóc, sóc però, ràpid. No, no, però espera que amb la teva ens encallarem una estona. Que ens encallarem, eh? Sí, sí, sí. sí a veure. És el tema de seguim amb el tema dels animals i d'exprimir de... de... animals. Bueno, i el que i... ens passa tot sovint, no? Això ho hauríem de fer, aquesta notícia l'hauríem de fer. I la normalment sempre és eh eh. O sea, sola Per què? No? ens torna als inicis torna... Sí, una mica sí, sembla que l'haguem fet a mi lloc, com a borratxos. feminista i com a animalista violacions a animals a mi no és el tema no és el que, que més m'interessa bueno. ni que no siguin és animals és igual, no? bueno, juguem-ho eh? juguem parlem... vosaltres us he vist tan il·lusionants dic juguem-ho, no exerciré cap dret de veto veure, veure, no és bueno. perquè s'haigui fer de proma de tot, però... juguem-la i a veure com qui és s'han de provar les coses, s'han de provar Benvinguts a les notícies de... Mm, TV no sé què. No, proma. Diu, detingut per violar ponis, rucs i ovelles a granges de roda de barà. Algú ha de ser el primer a mullar-se el cul, no et sembla? <laughs> uh, sembla que el primer de mullar-se el cul va a ser... A mi no? m'havien dit ovelles, i ara ja veig aquí que ja s'ha ampliat el repertori a ponis i a és, què és més? El I, el de, I a rucs. Ja t'he dit, sí. És els odo ja el el dit... pitus el su del pitus la portaves escrita aquesta la portaves escrita no, no, no la portaves escrita <ríe> sortit, li sortit, sortit, així, el missus així el su del pitu el pitu suelto el pitu per tot el pito els oars mola perquè diu granges en, en plural en plural sí, no es va de dedicar tient... Sí, sí. Feia turisme sexual. Exacte. Plori en ple, avui s'ho causona i davant pilles a Sant Llorenç. No saps on m'ho trobré, saps? No saps? no saps on, eh, desenfundo i et follo a la granja. Hostia santa tio. Estem al per... sup anunciat. Encara és, encara és millor que el titular. Diu sí, les agressions es van produir de forma continuada des de l'any 2022 i va provocar la mort d'una ovella. Hòstia, eh? no ens ho hem llegit, el subtítol, ara. Eh? O sigui, la va matar a base... Ai, no, no ho però, no. No. Va reventar però... una ovella? Va... va reventar una ovella o va morir d'alegria, l'ovella? No, no, d'alegria no. Ah, que segur que no, eh? No, no. no, de, no. De, no. De, de fet, no ho sabem perquè no se li va poder preguntar, però en principi l'ovella no volia, segur. Sí, ara ja està morta per preguntar-li res, no? Hem donar per suposat que no li va agradar. Hòstia, santa. Però a mi el que em sorprèn també una mica és al llarg de la notícia, perquè com suposeu, aquesta sí que ens l'hem llegit una mica per sobre, però el modus operandi del senyor és curiós. És curiós, en parlarem. A veure, ja m'espanta perquè ens portem un any amb aquest home. Ja m'escama. De l'edat amb tu, vols dir? Sí, d'aquí un any ho tiraràs tot. Diu que un home detingut de 47 anys va agredir sexualment de forma continuada a cinc animals de dues granges del municipi i va provocar fins i tot la mort d'una ovella. A Clar, quin tí. poble era, això? A de, de Verà. I suposo que, que pos pos que la comarca del costat o el Clar, municipi tí. del costat. Volia que fessin un crim, eh? Un crims. Un crims. El Carles crims. Porta. Qui s'ha matat l'ovella? Sí, sí. Jo estic molt ocupada amb el meu podcast. No, ja, estic, tinc overbooking. Pues doncs aquí ten chicha, eh? Ja, ja. Bueno, a la llista d'espera, la llista ja. Diu, la resta es va produir aquest dimecres, a saber quin dimecres va ser, per un delicte de maltractament animal, evidentment. Evident, sí. Tot i que la investigació es remunta fins a finals de l'any 2022. Wow. O sigui que portaven tantian vigilat, no? El col·lega sabien que hi havia algú. Al col·lega o a la ovellla. Tenien vigilada. Clar. A la següent. Clar, perquè perquè la... poder l'ovella no era tan bona com deien. La culpa és de los payeses que las visten como... Sí, sí, per... sí exacte. Segur que anava cort, així. La culpa és de los payeses que las visten como cabres. La van esquir la massa. Clar, clar. El va va... No, I lo el més bo eh. diu que va ser la propietària d'una de les granges que va alertar del fet. Que el va veure, del no? Del fet que dos dels seus animals presentaven lesions greus als genitals. De debò. Però, o sigui sobre... Però, com... Home, clar, I... és que si t'apareix Una cosa, vull dir, normal que, que O sigui que enti. amb carinyo tampoc ho feia I va, va néixer un d'això Un, com es diu un... Aquest que tira fletxes i porta quatre potes Hòstia, un... no ho sortirà centaura, Un, un centaure Pot sortir un centaure, no? <laughs> que tira fletxes i té quatre potes M'encanta sí, El una... Cupido, no? D'una història d'amor també Entra una idea. ovella morta i un d'un un un, rogui una persona com es diu padarasta però amb animals animalístic no bueno no, no, no, no. Uh, és, que... jo, hostia, és animal, no? no sé però es diu un zoófil. Zo zo zo zofilic, Que dir-li amb els nazis, però és que van avançar molt amb la ciència. Sí, sí. a costa de què? A costa de... El Mengele són <laughs> no fa... que va crear una espècie nova, sí, a costa de, de tirar-se tots els animals de la granja fins wow. que no va fins que no van eixar algun no va parar. A sol i sol expliques el Mengele i es fa pols, dic. Bueno, eh, van intentar els nazis fer com un gorila molt fort, sí, que, i, bueno, com... i, i, i toros toros. I toros i aquestes coses. Que... Sí. sí, sí, de debò. Amb, amb, aquell, a, a, amb aquell búnquer que tenia a Polònia. No, no, van aprofitar el temps. Una sí. altra cosa no, però van aprofitar el temps. Sí, sí. Però ells no... O sigui, ells ho feien, diguéssim, des de d'arrere la vitrina, des dels laboratoris. Jo Cas, crec... O sigui, no, no, no, no sucaven el malindro ells, personalment, ah, exacte, per fer tot, exacte, tot això. Exacte, exacte, ben molt ben dit. No, no, no. Ja ho no, no per mi no també està... és, una, per mi és una violació igual, eh? ni que estiguis remenant òvuls... Uh, és una violació igual. I... No, jo suposo que amb els fills de puta que eren els nazis segur que agafen els llogos perquè es fullissin les cabres i veure què passava. No, molt que però sou, que eren... sou molt, molt pro fins que toquen les cabres. <laughs> és el que ha de ser de cabralunya, tio. Sí, de que... Aquí jo crec que molta gent que pugui llegir aquesta notícia dirà ah, pues com quan jo era un xaval. Segur que més d'un dirà pues clar, aquí... Això és cabralunya, tio, i aquí aquestes ja, coses... Que estava estesa. Aquí aquestes ja. coses, és segur... O sigui, aquest, perquè l'han enganxat, però quants n'hi deu haver? Ai, ai, ai, ara ho has dit, ara ho has granges dit. Granges de per aquí dalt, gent molt sola, que no estan... Estan bé. Estan bé. Estan bé però pel ja. que dius, aquest home no era ni de la granja, o sigui, se n'anava a saltar animals d'altres granges. Segurament. Bueno, d'altres granges, Clar, no sé perquè... si tenia cap granja ell. No, no... Ja els devia però... haver matat a tots, els era, de la seva granja. Ell era, usuari, ell era usuari. Sí, era usuari de la granja, no... no... <laughs> A veure, segueixo amb la notícia, eh? Diu que amb el temps es van registrar incidents pràcticament calcats en una altra granja del municipi que també tenia una hípica. Bueno, ah, tio. Clar. ja t'ho dic. Sentau, les eugues, eugues al final potser no van queixar. Van evolucionant d'espècies. Sí, sí, ja. Van dient, aviam si per aquí o... Clar, I es, però, es veu que... Hòstia, vai, es veu que el modus operandi e semblava molt. Bitxo, no? Diu, però ja necessitava unes escales, eh? Ah, Cap, no, no perquè clar, un cavall ah, un e ja tas d'enfureix. E eh? el, millor sí. era algo d'en de, de, de, de plan d'en de fi, fins a on puc arribar, no? I i em poso i ens salta, i, xancles, no saltant, clar, i doncs ara va vaig a Canadà i em follo un os. <ríe> un grizzly, no? per, per començar. <ríe> grizzly? No, segur que no s'atreviria, és un cubat, no, no. El tio va anar augmentant perquè l'han pillat, eh? vale, perquè si, si no el pillen es folla una ballena. Senyor, per vull això, dir... potser aquest senyor està aprenent a fer amnea per arribar... Vull dir que... Es munti ah, un aquari amb ballenes, aquest no? Aquest senyor, eh? poder és, és un esportista d'elit i, i no... Sí, sí. Fa amnea, fa amnea, no, perdó, també. Perdó, no, no, no vull disculpar-lo perquè és terrible. Sí. I ara aquí ve el més fort. Diu que el modus operandi... Sí, el modus operandi semblava molt tant en la manera de lligar els animals per les potes Hòstia. com en les lesions que després patien. Ai, de veritat, eh? Uf. I clar, això va portar la policia doncs, eh, a... a dir, aquí hi, ha un, aquí hi ha un modus operandi. La policia és puta, eh? Clar, van dir, sempre els hi fa un triple nus oh, ah, a, les és... potes. a les potes i no té cuidado. No? Oh, i diu, I, que... no té cuidado. <laughs> i diu que van concloure que l'home presumptament havia agredit sexualment de forma continuada cinc animals diferents que no t'està dient si són cinc cabres diferents o cinc... I sempre els mateixos, Però tenia no? uns preferits, no? De, sí. Clar, clar, ella deia, posa pues, aquest, que té l'ataques... I taques... estaven entre ovelles rucs i ponis. Ovelles rucs i ponis, eh? I ja us puc dir que el poni més alt és com el cavall més baixet. Clar, La clar. diferència entre un poni i un cavall és entre 1,49m i 1,50m. I aquí... Que no, que no, que has d'anar preparat, home. No, el tio s'ho va, sí, sí, no, no, amb una escaleta o alguna cosa, perquè... Bueno, clar, les... és que no vull imaginar-m'ho no. eh? no, no i a sobre imaginar. feia el potser... mateix nus lligava sortia, i feia el mateix sortia nus sortia potser feia la cullereta allà sobre la palla jo sortia dintre no, uns sé, no, boixos, d d un boixos Sílvia, amb un tubo d'aquests de bambú i feia I li la dormia Eh? era, era el, el Kevin Spacey de l'hipòdrom el, el Harvey Weinstein de, oh, de l'Oeste sí, sí. diu que l'home intentava trobar els mateixos cinc animals i actuava sempre de nit evidentment però buscava, es, es va enamorar de cinc animals en concret i, i paï pa que hi va clar, Aquells, Imagines sí. portes allà la teva canalla a muntar els ponis calla, calla. I, i clar, si ho fan ple dia saps? vull dir, entenc que aquests llocs hi va gent Saps? Vull Ui, dir, tant, que hi va gent. No, no, i no. Trobes allà l'espectacle aquest? Sí. Avui el, ah. cavall, el cavall està un una mica excitat. No no, sé, està enfadat. Està enfadat. Està què fa, mama, què fa aquell senyor allà? Què està fent? Bueno, l'està acariciant. Bueno. Epa, epa, no l'està acariciant. Epa, epa! La qüestió és que davant de la reiteració d'aquests incidents, els propietaris de les dues granges van decidir instal·lar càmeres Oh, als espais eh? on es trobaven els animals. Quan poses càmeres és que ja saps que trobaràs alguna cosa. Eh? I, I així va, i així la poli s'enventarà, perquè van obtenir imatges del tio, pues, i és que no sé ni quina paraula fer servir. Hòstia santa. Diu, finalment, amb la col·laboració ciutadana... Eh, El van identificar. Bueno, de, sí, dels propietaris i la ciutadania. La policia va aconseguir identificar l'home de 47 anys... Que van penjar un retrat robot d'aquells de... De, de Dibuixats la cara, allà, es busca... Uh... Espero que el retrans robot fos de la cara. Es busca... Uh... Sí. No del cul a l'aire. No, no, es busca... Es busca clar, és que, això... el cartell és difícil és que... de fer. Es busca. Es busca, saps? Es busca. I ja. Per què? Vine a preguntar. Sí, com ja t'ho I lo millor de tot, això és molt redneck, diu que vivia en una barraca, en una zona rural dins del municipi, i vivia en una barraca, o sigui que no tenia ni família ni amics... No, no, vivia Estava sol allà i la seva vida... Com els el retnecs aquells que viuen amb animals. una escopeta i una cabra... Sí, sí, l'ampolla de whisky ja la porto. Com una ampolla de whisky, molt valençí, ben dit. No? Sí, sí. L'escopeta i m'escapo per la nit a violar cabres. Bueno, no, cabres no, que cabres no n'ha violat cap. Ovegues, Ovelles. Pollis, Ovelles. I, porris, i, rucs, i, rucs, I rucs que sapiguem que l'hagin pillat sí. i que l'hagin gravat. Vale. A poder... Sí, I sí, aquí, per, lo, lo del, lo del retrat robot... Ara aquí es soluciona. Diu que aquest dimecres a la tarda un agent de la policia, fora de servei, va reconèixer el presumpte autor. O si sigui, el va reconèixer és perquè el retrat robot era de la cara. Clar, clar. No anava la polla fora, no? l'home caminava per la carretera amb un carretó ple de ferralla. Clar. I segons fonts per, coneix... per estabornir els ponis. Exacte una cadena o alguna mm. i diu segons fonts coneixedores, s'estava costant a una de les dues granges en qüestió. Ah, Allò, que te veu venir, que ya sé dónde vas... Clar, el, el carro de ferralla era com la quartada. no? Jo estava recollint ferralla i han aparegut dos ponis violets, però no és culpa meva. Bueno, i total, que el van enviar a la comissaria de Torre d'en Barra i, i Ojo, ja eh? està. Ojo aquell moment, eh? Sí, entre, entre el Madero comissaria, qui portes? Fes-li una fitxa. Què ha fet? <laughs> Fes-li la fitxa, què ha fet? I a no, la vista no, prèvia, diu, pues... a vostè de què l'acusen? No, clar, i a més a més és que vull dir, és una cosa tan rara que no està ni tipificat, o sigui, és maltractament animal, com Home, ma... té... sí, però vull dir, maltractament animal és no tenir un bestiar amb els metres quadrats que correspon. Per exemple. Però vull dir... Això, és això que... també, això també. Això ja, ah, ja va és... una mica més enllà. Va, oh, si sí. mates, I si mates o algun ja no. Exassinat, eh. eh? A més, com, a, com amb totes lleis i amb tots judicis, s'ha de jutjar la intenció. Perquè una la cosa intenció estava claríssima. És Home, matar... la intenció la No, no, no. i a més, vull dir, hi havien uns preparatius extres Ui, Home, ha... Has de triar la cabra, has de triar com saltar la valla, vull com dir, això oh, és oh, con oh. noctunidad i elevocia. Sí, no, no, totalment. Sí, vull dir... Mare de Déu, senyor. Bueno, oh. eh, com diem al principi, algú de ser el primer a mullar el cul i aquest senyor se l'ha mullat, se mullat diverses vegades que sapiguem. Sí, sí, perquè segur que no ens has explicat de la missa la meitat Si sí, tu anar dient de la muntanya i est... aquest home és de la platja I a Torre Barra, i a Torre Barà. Què dius? De... Et fiques amb la gent d'aquí Caga un blau ah, de tio No, tío. perquè sou, no. sou com uh, sou No, no som de cap manera Mira, aquest home, Mira, com que no és de muntanya doncs no sap respectar els que, animals Què vols dir? Que si anéssim a donar una volta per les granges de per aquí no, no en trobaríem algun? Jo crec que no No. Aviam que ho reconegués, no, però si féssim una mica de treball periodístic, o sigui... segur que més, més d'un aquí, bueno, si el... aquí al Aquí al Berguedà s'han fet coses pitjors. Sí. Calla, calla. Home, no saber-ho. No, no. Ja tenim una història prou de merda, com m'acaguen dir. Grans sí, amesos. no ens fotis més merda sobre de la que... De Llons, sí. Sí, sí. Teniu raó, teniu raó. Eh? Bé, bueno, doncs fins aquí hem arribat. Bé... Benvingudes i benvinguts al reportatge. Estic aquí encara refent-me eh, d'aquesta última notícia. Necessito... T'ha tocat de pla, ja ha no l'havia llegit, ah. no sabia el titular. Ja I menys mal. No, no ho veia clar, Però, bueno... Bueno, ha anat com anant, ha anat. S'ha jugat com s'ha pogut. Sí. A veure, jo sabeu que vaig començar la sèrie aquesta investigació de meva, Dades, a l'últim programa vaig uh, parlar de pudor, 13 cases i 3 no, morts, uh, avui serà pudor, una casa i una quantitat de morts indeterminada, <ríe> uh, res, això és algo que m'ha passat una setmaneta o una cosa així, a tu? A mi, a mi, a mi no. la investigació he sigut... Certa, o sigui a, he la, sigut jo la investigació. La font de, de sí, primera mà. Sí, i la casa és la meva casa. <ríe> vale? O sigui, de cop i volta vaig començar a sentir una pudor d'all a dins dall. de casa. Dall. dall. Dall. Dall. Que jo pensava, bueno, saps, a vegades quan visus en un edifici més pis això, algun veí està cuinant, diguéssim, algú a l'ajillo tot. Algú superarà bé avui i tu, ja està. Uh, ja està. Algú superarà bé i dormirà sol, no? <ríe> sí. O començarà a dormir acompanyat però acabarà sol. Total, que l'endemà surto de la meva habitació i ja dius això ja no ve de la... perquè li se sentia com una pudor, sobretot, que venia de la, de la porta de l'entrada, però ja vaig sentir una pudor que, veni... que era a tota la casa. Tot, o sigui, se sentia pudor d'all a tota la casa. Llavors, Perquè tu vius en una casa, un bloc de pisos... Potser... Bueno, no, a tota la casa, tot el a, moltíssim. El gas fa a ceba, no? Que li foten aquest... Sí. No ho sé, jo, jo anava com ensumant, llavors quan anava, per exemple, segons quin lloc, deixava de sentir-la, però quan llavors sortia d'aquell lloc i tornava, per exemple, al menjador, la sentia moltíssim. I allò que vaig com començar a fer saps allò amb l'ençabueso, i vaig arribar, no, no, és que on se sent el més furtó és, és a la porta de casa, és com si llavors jo obria la porta de casa i a l'escala no se sentia. No, que no. raro. No, saps? I llavors dius, què està Expediente passant? Expediente X. Clar, o sigui, Cadava sembla que ve de fora de casa. Hi ha un fantasma fent-se unes gambes a la Jillo casa. No? Per exemple. Total, que no, és el més raonable. <laughs> sí. Jo diria que val, val la pena posar això. Sí, sí. Sí, Jo cada vegada més em paranoïada d'on ve la pudor d'all, anar anatraien el cap, ara cap aquí, ara cap allà, ara cap dins, ara cap a fora. La veïna allà a, a, la, a la porta mirant dient: està "Què li loca, passa? Què li passes?" Eh? Sí. Les gatas seguint-me allà en, en planes barades o. també què està passant. Total, que al final vaig, eh, com nan sumant, vaig trobar que hi havia un paquet de cartró que feia aquella olor, i me'n vaig en recordar Ep. que feia uns dies. Oh, oh. A o sigui, casa meva, clar, jo teletreballo, per posar en context, i a casa meva hi ha molta gent que demana coses i paquets, i jo pues, clar quan estic treballant em toquen el timbre, porta un paquet, firmo i el deixo allà. Què passa? Que hi havia un paquet allà que s'havia quedat. A la porta? Al rebedor, diguéssim, no tinc rebedor, però eh? hi ha la part de dins de casa, però al costat de la porta d'entrada i venia d'allà aquell paquet. I de cop obro i dic, hòstia, no me'n recordava. Feia uh, molts mesos... <laughs> molts eh? mesos, eh? Molts mesos. Se'n recordeu? Wow. Que jo vaig fer un reportatge dels polls. Sí. Vale. Els polls del cap. Els polls del cap. Doncs sí. vale. sí, sí. pues, uh, sabeu que aquesta epidèmia no marxa. Llavors, jo un dia parlant amb una col·lega em va dir, que té una filla més gran, em va dir, uh, per la meva filla vaig trobar una cosa infel·ible que és... El, el... No portar a l'escola, la col cal. Eh? No. <ríe> no, no Diu l'oli essencial d'all. Sí, sí Di però, però això diu és molt difícil d'aconseguir. Diu i només ho venen a farmàcies de Barcelona que no sé què. Bé, total dic jo a Barcelona no hi aniré. Però vaig buscar per internet i vaig trobar un lloc on ho venien i ho vaig encarregar. Però on, després... A on? A on? amb una farmàcia de Barcelona. Uh. I ho vaig encarregar per, perquè m'enviessin a casa. Però després vaig rebre un missatge que estava fora d'estoc i que ja m'avisarien. Uh. I mai més es va saber res. Doncs, ja total, no ha hagut, no, més pocs ja no hi ha hagut. No? Doncs total, uh. que, que, que, que m'ho van enviar, i jo no vaig rebre cap missatge de que ja estava en estoc i que m'ho enviaven. podia ara matar matem més. I clar, eh. però és que el eh. no, no. flipant, a, a mi aquesta col·lega em va dir, diu... Tira una gota a tot el pot de xampú, eh, sobretot, perquè si no ningú s'acostarà a la teva nena, ni els polls, ni ningú. Però és que clar, pensa que era un pot tancat hermètic, amb una capceta, dins d'una bossa hermètica i dins d'un paquet, i feia una farum, una furtó, que ni s'aguanta, o sigui, això el líquid que tu veies de posar... El, el xampú de la meva filla. El, el crio, sí. sí, sí. O, sigui, va, o sigui, vaig agafar això, ho vaig ficar dins el paquet aquell, dins de dues dins bosses... Dins d'un barril nuclear. Dins dues bosses hermètiques, ho vaig treure al balcó i al final vaig decidir que no posaria el xampú. No perquè era. dic, és que I, si ja fa tota aquesta pudor. Estan el tancat hermètic... I segueix el balcó. Segueix el balcó perquè... Perquè no s'acostin no. els veïns, ah. no? Claro. no començarà penso... a marxar gent de l'edifici? No, perquè ho estic guardant per l'època dels mosquits. Desacupen. Perquè des veu que també... Els, bueno, clar, però els no entrarem ni ah. els mosquits ni tu, entreneu a casa. No, ho fotré a la part de fora del balcó. Perquè els mosquits no me s'entran balcó. No, no, perquè no els mosquits no Quan no, tot, tot, no al meu balcó. veïns en Perquè no el deixis a l'entrada de la la, la d'allà. Un cop de vent, no. <laughs> <laughs> Toda la família vomitant allà a a cases. Sí, no, no, el deixis a l'entrada de l'edifici perquè et quedarà sense veïns. Ja ningú bueno, si funciona, digons un, demanarem i el deixarem caducar allà a la porta tres dies. Per 3 mesos. Mira, podria ser, segons com, alguna opció. Sí, podries jo, jo reconec que depèn de quins veïns he tingut ja m'agradaria haver-lo posat al principi del carrer i al final del carrer. Sí, que ah, no vingui sí. ningú, no? Que no vingui ningú. Quedar-te sol. <laughs> <laughs> <laughs> Perquè marxa... Si Però és que tu imagina't, tu imagina't si això, tancat doblement, hermèticament, més, o sigui, el feia la pudor que feia, tu imagina't això agafar i dir tu ves el cotxe, <laughs> Home, jo no... Jo no jo... <ríe> això, és un, això és una arma química. Sí, jo me'n recordo quan... Quan em van regalar Re una... La fètida de, de, de, dels adults. adults. Una vegada em va regalar una tòfona, al Marc, precisament, mm. i la vaig deixar dins el cotxe com d'12 hores. Vale, eh, problemes tècnics. Vale, perfecte, solucionat. I vaig deixar la tòfona dins del cotxe, embolicada amb tres bosses de plàstic, dins d'una motxilla al cap de dues hores torno al cotxe i entro i faig, dic aquí hi ha, hi ha algú que no funciona. I vaig to, o sigui, tota la nit amb el cotxe obert perquè es ventilés i ella no marxava. Jo no hi creia, o sigui, no, no, no pensava en la tafona, però aquella tafona va deixar un olor al cotxe. Ja bueno, bueno, pots posar olor. bosses de plàstic... I, i tancar-ho tant com volis que no. Ho, ho cardes tot. a la nevera, tio, i, i com no ho tinguis una mica tapadet bé i això, carde-ho, nebrasta ja, sí, tota la nevera. Tots els calars de l'etòfona. Bastant, bastant seri, va. Sí, tio, la veritat. Però bueno, així segueix, segueix. Bueno, no era un fantasma. Sí, no un bueno, no, el desenllaç era aquest, que ja vaig a descobrir l'origen de la pudor i per això deia la quantitat de morts indeterminada, perquè no sé si hi va haver algun fallecido no, no ho sé. Al principi no, els nens no, són Estan tots aquests, bé, els veïns, bé, els crec, veïns N'hi ha un que no li vist més No sé És el de la porta colindant No preguntis i ja està i... Aquest que era el veí que no et queia bé Li vas deixar tot allà davant de la porta Ah mira, bon, bon atac també ah, que sí? Ah, sí. Això no li diguis als propietaris de pisos Perquè ja no hi hauran desalojos Començaran merdes d'aquestes els cabrons <laughs> Bueno, o perquè no et desallotgin, també, saps? Exacte, exacte, perquè jo conec els policies i sé que aquestes coses no els agraden molt. No, però això els hi tires, per exemple? Encara que ho diguis en veu baixa, s'està gravant, eh? Fas una pasteta d'aquelles que s'enganxen com el napalm? Això, molt bé, molt bé, perfecte. Això ho estan dient. Seria un espectacle, això. Jo no estic dient res d'això per una vegada? Sí. No, no <laughs> ja, ja, li donarem, ja li donem forma. Això. Sí, aquesta, aquesta història va per llarg, eh. Mm. què passa. Mm. Tinc una arma de destrucció massiva. Jo. jo te la llogo un parell de dies. Pues venga, va. La mm, molt la bé, tertúlia. La tertúlia. La tertúlia. Comencem amb la tertúlia que vam iniciar a l'últim programa. Sí. Avui he portat jo un tema. No un. Sí, el traiem aquí però el, el que més dinen és unes quantes preguntes. Sí. Om, sí. És un Parle, tema i un és un tema i jo faré preguntes sobre aquest tema, però mm, és tema és un tema sorpresa que cap d'ells tres sap. Només la persona que ho porta, en aquest cas sóc jo. Sí, és l'únic que no sabem. El, sí, el tema d'avui és mentir. Mentir, eh? mentir sí. Mentir. Sí. Les mentides, enganyar la gent. Llavors, la primera pregunta que llançaré serà la següent. Està justificat mentir? Hòstia, ara sí que mentir. Sí, sí, sí, i sí, sí, tant, i tant, i tant. Depèn per què, però sí, sí, sí. Digues les nazis, això. Jo crec que no. És una tertúlia, eh? No. Exposa-ho més. Ex... Sí, sí. sí. sí. No. Explaia-t'hi, explaia-t'hi. <laughs> Home, està justificat. Per, de, Explica't. De, de, de, depèn de què sigui la mentida, doncs una mentida piadosa, no? No, s'ha no, de o sea, no, no, de veritat, sempre, sigui, no, sigui com sigui de crua. Nosaltres no tacarem aquest país perquè no, perquè no sé què. Pum! Això, això, tota això són mentides molt grosses, eh? Bueno, són mentides, són mentides i ens les mengem amb patata. Sí, tots. I tu a favor? I jo a top amb això. A top amb això. <ríe> El jama en, en contra? Ah, veia, sorpresa, eh? En contra. en contra fins i tot oh. d'estar-hi a favor. <ríe> Uh, no, no, s'ha de dir la veritat sempre. Això, mentides piadoses, és, és una enganya de bobos. No, no. Estem fars de mentides. Fars de mentides dels de dalt. Volem el, el, veritats. El, el, el, el és... Els reis... Els reis al teu pare. Ah, el és... <laughs> jo la, la diré encara més grossa. Jo estic a favor de que jo menteixi, però que em menteixi mi no estic a favor. Clar, clar, és com... <laughs> Sí, sí, és la típica persona de... A mi la doble moral, això se'n se diu doble moral. En sí, sí. A mi m'agrada jugar a les màquines tragaperres, però la gent que juga a les màquines tragaperres no m'agrada. Són mm. no un còleg de gilipolles. Home, home, Jo volia tirar un altre concepte també relacionat amb això. Uh, la majoria de persones no són de blanc o negre o sempre mentir o no mentir no, mai, home. sinó que són de... Depèn de per què. I llavors cadascú té com un codi moral mm. de... De, quan l'han enganyat amb una cosa que a ell no li sembla bé, però llavors quan ells menteixen, no so sí que, home, és que això és normal mentir però amb una altra cosa. no. Sobretot si t'ho fan a tu, a tu primer. Hi ha molta gent que, oh, com que m'han mentit a mi primer com que m'han picat a primer, a mi primer, pues, ah, un cop ah, han mentit eh? els de més i jo ja em dono el luxe de mentir com un bellaco. I també he de, de diguésim utilitzar-ho com a fals paternalisme de no, és que no li volia fer mal, perquè no patís i, i en realitat és per no sumir tu les conseqüències dels per teus no actes fers... de merda ah, si no sí, jo l'he cagat fins al fondo i llavors t'enganyo i, i busco... et faig creure sí. que ho faig per tu i em busco excuses per autogistificar-me sí, sí, sí. a veure ah. que jo entenc que per exemple si tu tens un fill adoptat no li digues el primer dia fins que no entengui ara em poso una mica a serio, fins que no entengui què és l'adopció, potser li mentiràs els, els primers mesos, però arribat a cert punt. Mentides! Jo de fet ah. havia enfocat això, bàsicament a, bueno, per moltes coses que passen, no de, a enganyar a, a, ja quan som adults, eh? o sigui, ja, perquè en sí, ja. la canalla hi ha coses que a vegades per, per, perquè no estan preparats per digerir, no és que se'ls enganyi, Exacte. que també hi ha coses que, se en... que no ho diguem, que engany. se'ls enganya se deliberadament. Se'ls diu, se diu que ha sigut ETA i ja sí. està. Exacte. I els Reis, Mag. sí, sí. sí. sí. el Reis Mags. Que existeixen, que existeixen, que existeixen. Sí. Vale, escolta, uh, que, no, que aquest programa s'emet a qualsevol tipus d'horari. A veure, uh, Lo que volia dir... Ja, M'has fet, per, fet, sí. fet perdre molt fort, no sé què estava Que l'única censura d'aquest puto programa o sigui que no es puguin aquestes coses, em sembla el millor que hem fet mai. Eh? Estem, estem molt decent sí, no? Sí, clar. no que perquè que ens els escolta nens... gent de totes Acabem les edats. Acabem de parlar d'un senyor que viola cabres i no... No, sí, que... sí, sí. no però dirés que els nens de tant en tant a l'igual s'han d'enganyar perquè encara no ho poden entendre. Exacte, sí, i que també marcaria la diferència entre um, no explicar una cosa de bones a primeres i esperar omitir a que, la algú, a que algú, sobretot una criatura tingui l'edat suficient per entendre-ho, que no que et pregunti sobre un tema i tu l'enganyis. Perquè si t'ha preguntat és que o sigui, quan et fan una pregunta és perquè volen saber la resposta. I és que ja tenen aquella capacitat d'entendre-ho. Sí, però sí. anem sempre a que... O sigui, la mentida sempre és més divertida. Sempre és, o sigui, sempre és més divertit, una mentida sempre és més divertida perquè hi pots posar una mica fantasia. I de vegades no cal que... O sigui, pot haver passat una cosa i que no tot sigui mentida, però que hi posis fantasia. Que la dones. Clar. La dones, sí. Clar. I potser sí. ha passat tot, però tu ho estàs veient des del prisma de doncs, mira va passar fa tant de temps i romantitzes les coses. I no són mentides, són... Home, mira, lli -llicències, poètiques llicències poètiques jo et diré una cosa us en recordeu de la història aquella de Conet que hi ha una dent que venia a la rateta que i també deixava... és veritat que també és veritat o sí sigui que no explico la història perquè si no enganyaré els hi diré la veritat als nanos uh, següent pregunta uh, vosaltres quan heu mentit com ho heu fet perquè no es notés que estava augmentint? Ai, no ho sé. Quina no és la vostra cara estratègia? De poker, cara de pòquer. La mateixa cara que quan dic una veritat la poso quan dic una mentida. Hòstia. Que no sé si em surt, perquè m'ensumo que, que, que, que em descobreixen les mentides a la primera, però Hòstia. la intenció de posar una cara d'autoconvençut, de... sí, sí, jo sí, quan menteixo és cara de pòquer cara de póker, de tinc un full d'asos, eh, bueno, de full d'farols, tinc tinc A mí no, no, no m'ho plantejo. La no. a mi, a mi em, em neix, la mentida, em neix. <ríe> forma part de tu. Creix, floreix i, i surt. surte. Com entre tanta mentida i a com sí, sí. entre la mentida i la realitat. Sí, sí la mentira nace, crexe. Uy, sí, sí, jo he estat a Flandes, a la primera pica, a la vaig, la -Baió. Tu ets com el cucal, uh... les mentires nacen, crecen i se reproducen. El meu tiet va estar amb Julie i abans de pujar sí, a l'espai, li, sí, li va dir a que allà no hi ha oxigen, eh? i va sort ser... que li va dir, perquè si sí, no? no. Aquesta ho cara de previst. pòquer... Poses cara de pòquer tu quan menteixes, ara que m'hi fixo. Mm, no ho sé. Perquè no te la veus. <coughs> perquè no me la veig, però no m'ho plantejo mai. Eh? Vull dir... Tampoc, am... no, no sóc del tio que... A mi costa molt mentir. O sigui, allò que se't planteja una situació i dius mentiré sobre això, Clar. No, no Això sí que no m'ho plantejo mai. O sigui, et surt automàtic? No, no em surt automàtic, és com, doncs pues ara colarem, colarem una trola. Sí, en plan, conya, jo per quan la, vaig borratxo també en, en, en colo molta. Per què vols? Sí, però no et planteges, o sigui, a mi de, de cara a una situació que, que hòstia, que hagués de plantejar-t'ho en sèrio, no em plantejo mentir, però aquí de jiji, jaja, no sé què, pues te la colo i després t'ho dic perquè fa riure. Potser seria més una broma que una mentida, sí. però bueno, a vegades, fons... això, moltes vegades adornem coses sí, sí. perquè han passat o fa molt de temps o ho recordes d'una manera amb un prisma que en, moment, en aquell moment molava molt i no sé què. Llavors però hi tornes i però... és una merda. Tot. Sí, sí. Perquè mira, jo tinc un cunyat que és graciós quan explica històries de la seva vida, però amb els 40 anys que fa, que surt amb la meva germana i tot això, la mateixa història ens l'ha explicat com deu vegades diferents i cada vegada augmenta. És més, cada, I cada vegada és més divertida, o sí. no? Doncs d'això sí, es tracta. Divertidíssima. Però, clar, al cap de tres o quatre vegades que t'augmenta la història dius, escolta... Però cada vegada pendent. més inflada, no? Clar, més i inflada. tu estàs pendent de... A, a veure avui què més va passar. Fins on exagera l'assumpto. O, o és probable que amb moltes de les anècdotes sigui tot veritat, però emmaquillades, amb un paisatge que no toca, o amb, això li a, va o, passar i fins i tot amic. amb gent que no hi és. Clar, clar. Al meu amic li va passar no sé què, quan t'ha passat a tu. Sí, jo he ficat penya a, a anècdotes que, que m'han dit després, tu, jo qui no hi era. Ja, bueno, però dit, a, a Sí, volava. sí que hi eres. No, jo aquí no hi era. No I, doncs ara li Doncs per mi hi eres. I sí. no és mentida, és el meu cervell que ja no. <laughs> I tu, tu no has contestat a capslvia no, no. Sí jo he contestat a la primera i a la segona ara em toca a mi jo ho passo molt malament ho he fet poquíssim i normalment quan ho he fet ha sigut amb gent que m'importa poc i que si deia la veritat em eh, buscava un problema bastant greu i lavors yeah. era com ho veia com autodefensa i tampoc sentia que estigués com fent, traient algú perquè com que ho estava fent amb una persona que no m'importava, no doncs, però si he de, si de plantejar-me dir una mentida amb algú que m'importa és que em mm. vindria una sua freda, un, d'allò... Perquè un... tens uh, uh. molta raó, hi ha gent uh. que no es mereix que li diguis la veritat i d'altres que no es mereix que li diguis la mentida. No, però al final, al final és això, és adornar cosetes. Sí. És... De... No, o sigui, Què és, és la veritat, no? que és la veritat. Sí, clar, uh, no dir, o sigui, jo què sé, eh, per posar un exemple, uh, li cardes les banyes a la parella i, clar, no li dius, però no, ha, no li has dit cap mentida, perquè no. com que no t'ho ha preguntat... Has omès la veritat clar, oh, no? No li has dit cap vull dir, clar, pots, això ho pots estirar fins al límit aquest, eh? No, no, ho pots, no, ho pots estirar no, no fins allà. on vulguis, collons. Si m'ho haguessis preguntat tu hauria dit, tota però com por, por? Portem tota la puta història fent religions, vull dir que aviam, ens basem una mica també en perquè... això, en la fantasia. Vosaltres considereu... La mentida alimenta també tot allò que, que no saps, i si no ho saps i algú diu, doncs pues això baixis així, no? Per què no tens feina? Doncs pues perquè te la quitan la mora, doncs a tope. Mentida, la, eh? mentida, mentida, però, però tu, tu te la creus perquè és fàcil i explica moltes coses que Vota són aliança, molt complexes eh? d'explicar, però et diuen, el moro", moro, i ja està, i tu t'ho tragues, i, ja està, i vius amb això, i ja li pots donar la culpa a algú. En el I fons... te l'han colat, però tu vius molt tranquil. Aliança, Perquè la mentida eh? és tranquil·litat. La mentida és la democràcia. Vota Aliança, eh? vot, vot aliança catalana. No, però si Aliança el que diuen és que no treballen. La Mentira! No, aliança Mentira. el que diu és que et foten les ajudes i que et foten la feina. I que t'ho foten com, tot mires, i les dones. una cosa o l'altra. I, la I han vingut a robar-nos els, robar els metros quadrats. Sí, sí, tot, tot, tot. El problema de l'habitatge? L'immigració. El problema del feminisme? L'immigració. El problema? L'immigració. I ja està. I és una resposta fàcil i tothom se la traga. Bueno, tothom no, però tothom vull dir que, no. que és, és la resposta fàcil a problemes molt complexos, llavors. Perquè la veritat és es que els COPs és la primera immigració que va venir, la que es queixa que de Bueno, però això és com sempre, vull dir, és com tot, tot un cop collons, el tram si només l'haguéssim votat els americans, no que ha sortit pas, No, però han votat els russos, els xinos, els han botat tots aquí. Vosaltres, vosaltres la ta, la ta, considereu que és mentida quan dius algo que no és veritat, però tu creus que és veritat? No. Hostia, ara és morda. Eh? No, és mentida. Quan jo estic amb falsa informació i estic convençut de lo que et dic, però una... Però no, no és cert. És la teva veritat. Però no els estic mentint man... de voluntat, simplement que estic equivocat. No, però és Estàs mentida. Man... Estàs mentint sense volguer. Sense volguer. Sí. Llavors el que t'ha mentit és el que t'ha donat la informació. Clar. No, no, i tu ho reprodueixes, per tant... Això és una lliçó també, també de contrastar I tu les pons, per tant... de contrastar la informació Exacte. que dones com a veritat. el que no fem i... mai aquí. Exacte. <laughs> Exacte. No, no, és que deixem molt clar que això és un programa lliure de periodisme, eh? Sí, sí. Aquí, dubtosa. A propòs del vull que vingui al follet. Capte nosaltres és periodista. Ja el luda ja de el i... dia que vingui al follet. Aquí. Ja diem dubtosa. Sí, sí, no, no, no Objectivitat ni una, eh? dir, aquí pqem tots del que pquem i ja està. I... Sí, l'luda sí que és una mentida, sí. perquè no dubtem. Perquè no és L'objectivitat és ah, El que ha passat ha passat. Que, el que vols saber. I, i, I el més important, com ho vols saber, amb una mica de mentides i una mica d'adorno i una mica de... de Fantasia. Bueno, quatre tontos amb un micro. <ríe> Va, la següent. Hi ha ja de grans, eh? No sé si val, de ja, quan éreu ja petits. Uh, quina és la trola més bèstia que us han colat? O sigui, que us heu cregut. Ah, que ens han colat. Sí. Jo, jo sí que te la dic. Uf, clar, treballa, treballa. Que, que, que trabajo dignifica' lo, lo de treballar... Aquesta, sí, sí. aquesta, aquesta, aquesta, treball fot, aquesta me la vam sí, fotre sí. doblada i molt donant molt temps dient sí, sí, clar. Si la feina sí. fos cosa bona se la quedarien els rics per ells. Sí, sí. Aquesta és bona. Aquesta, la de la feina. Sí, o o Israel, Israel, que és un estat. també Aquí, aquí <laughs> també ens la van colar bastant. Jo, una de les més grosses, però que és molt suau, en el fons. Quan jo era petit, els... La jo estava obsessionat amb el Bruce Springsteen i només volia sentir Bruce Springsteen però ma germana em va convèncer que li agradava molt l'Stink, el de polis mm. em va convèncer que l'Stink era germà del Bruce Springsteen perquè acceptés que posés Stink i jo em vaig passar anys, criem-ho <laughs> anys, sí, sí, eh? fins al punt de que quan li vaig dir a la meva germana escolta, aquests dos no eren germans no sabia de què li estava Clar, parlant ella ja no podia viure més ja, amb la mentida no, no, se n'havia oblidat Joan, he dit, hi ha de grans ho he dit, eh? O sigui, la, la mentida era d'un adult i jo era el petit, però sí, de gran, hòstia, que mamà no veu, és la mentida més gran que m'he cregut mai, que no veu. Però, però sí, no, no et pensis, no, no gràcies que la majoria de mentides que em foten eh, decideixo no, no averiguar si són veritat o no. Sí, moltes van passant, eh? vull dir, que està bé, eh? Perquè, si no, el... Que em tornarien a créixer els dits, també m'ho vaig creure, però no. no. I a tu, Sílvia? La meva és molt heavy. Quan... Uh, tranquil·la. Que... Però, no, però que no vam pillar totes, érem un grup d'embarassades. De, o si sigui, Jo quan estava embarassada de, de l'Uri, Ah, uh, perquè s'ha acabat la broma, eh? la, no, no, no. la de la preparació pel part comences quan ja estàs embarassada de 7 mesos, més o menys. Però mentrestant és bon moment per preparar-te. abans de, quan ja estàs embarassada tens com ganes de, bueno, vaig trobar un fòrum d'embarassades d'aquí de la Catalunya Central i allò que ens xerràvem online. I ens vam fer col·legues i anàvem explicant que no sé què, que no sé què. coses d'embarassades, perquè no tenia amigues de la meva coses edat embarassades. embarassades i volia parlar, coses i volia parlar coses de coses. Coses d'embarassades, ja sé què vols dir. Exacte. Ja ho sí, perquè... ja sí. sabem molt bé. Pues, ja bueno, total, que ja vols. Home, vam... vols que t'ho expliqui? Vam fer com, com un grup de... Bueno, de, de les que esperàvem pel febrer del 2009. I el que va passar va ser que hi havia una que vivia, o sigui, vam fer una quedada, però ella no va venir perquè vivia a Suïssa. Hòstia, doncs sí. no era tan Catalunya estava, central, eh? Bueno, era d'aquí, però estava vivint allà per, per feina. I esperava bessons, bueno, total, que els va tenir, i, i un dels seus, dels seus fills, bueno que va a càncer, que leucèmia, bueno, vale, totes ballavocades, no sé què. No li vem, no no? preparar una cosa que es diu la manta dels desitjos, bueno, saps, amb retalls de Vaya, roba. De merda, és igual, no. bé, una... Vaya, hippies, I total que, que Vaya, el tio que era el que havia muntat el, el fòrum de que es diu soc petit, el fòrum aquest de, de canalla i tal d'embarassat, va anar a l'Alaska als Alps un ricatxo de l'hòstia no, no. i total, va dir, diu, jo contacto amb ella i li porto la manta aquesta total, que era una xavala que ni tenia fills, que vivia no sé quins collons de ciutat no. de, de... sí que hi havia xiste doncs. sí, que, no, que, no, o sigui, que era una tarada que ni tenia fills ni havia estat embarassada i s'havia inventat i totes nosaltres que anàvem de cul amb els bebès sense dormir preocupades per el seu fill amb l'eusèmia fent el llençol a mi jo em vaig sentir com insultada amb el que he arribat a patir per aquesta tia perquè bueno saps i pel seu fill i més estàs amb les hormones que et surten dels ulls en vena que estàs allò en plan de t'imagines que fos el teu fill i, i, i clar, empatitzes un munt i que resulta que era una tia que sé, se sentia sola i es va inventar tot això i ens va, fer, ens va prendre el pèl a totes. Home, oh, i tant que us va, va prendre el pèl. Molt, molt bèstia, Saps, aquí també li van prendre el pèl. Ah, a la seva dir... filla amb leucemia. Algú, dir... <laughs> algú li va dir... I saps dir... què és el pitjor de tot? Que no tenia leucemia no, ni ni tenia filla. jo tenia el meu fill a l'hospital de veritat. Nooo! Oh. Ai... Oh. Però clar, el meu Ui. fill no, no tenia càncer, per tant, era com... Lo seu era més greu, saps? Sí, si hagués sigut veritat. com en mirall amb aquesta tia i vaig pensar i a més a Suïssa, no? Pagant-ho tot i tal. Hòstia, quina putada. I pobreta, tio. I passava fotos. O sigui, la tia... En marca d'aigua, les fotos. No, havia agafat fotos d'internet. Però no sortia ella. Sí, ella havia passat fotos d'una tia d'internet. I tu anaves dient però l'altre dia era una nena, no? Mira, molt bèstia, molt bèstia. Déu-n'hi-do, no? Sí. Això és com trair a la teva comunitat d'un nivell... I, i no, és em, que no era la seva comunitat, era una infiltrada. Això és Era la moralitat. Era una infiltrada total. Ara, ella pensava que s'emportaria algú de pasta i quan li va arribar el sol també... <ríe> <ríe> <ríe> és que no li va arribar perquè no vivia allà, saps? I el, el, el, algú li va, li va dir pensava, la cara? Ara he fet tanta pena que em donaran, jo què sé, m'enviaran mil pel·líos. Sí, la van anar a veure. Sol, tal, no sé I com va anar? Què, es va disculpar o va, es va fer Què va, què va, què va. Què va, no? Què va, va dir, què va dir? Jo, mentir, de no què? No ho sé, jo ja... No, és que t'ho ja hagués, hagués molat que hagués dit, és mort. Va fer, eliminar contacto, <laughs> saps? Eliminar contacto. Home, però per eh. què, tia? I no el podríem recuperar? No. Segur que no el tens per aquí guardat? No. Perquè, hòstia... Fa molts anys ja, d'això perquè podríem recuperar-lo i a veure... Però bueno, ja tenia 26 anys, vull dir, tampoc era tan petita, jo, jo... Però a veure què fa ara, què fa ara. A lo millor està en una clínica abortiva o alguna perquè és com molt vocacional, no? A la millor ha tingut un fill i té càncer, saps? Ho, ho, ho, ho! A l'igual s'ho guanyat, però jo que sí. A No, per anar bé l'hauria de tenir ella, no, no, home, tio, no desitgis un càncer que és molt lleig, que ja... No, no, però que a la, do, la dona li passi alguna dolent per haver mentit com una vellaca... Ara, sí. ara, aviam... Ben jugat està, el que passa que és això, jo em poso amb la, amb la seva pell també, no? De... Jo, jo, em dedico, jo em dedico a estafar la gent i m'arriba... Però estafa que clipolles que ve d'esquiar una setmana als Alps amb un llet sol? <laughs> però estafa implica que guanyes alguna perquè sí, un llençol, un llençol. No, no, no, que el tio va anar a tocar un timbre, a una casa d'Interlaken, on, on no hi vivia ella. Perquè oh, ella, ella vivia... Havia... Uh, no sé oh, qui... No me'n quin d'allò era. Corbelles, existeix? Corbelles. Ah, sí, Corbe de Corbelles. Corbelles de Llobregat. Sí. Corbe Corbe Corbelles, sí. Estava aquí al costat. Sí, doncs. sí. Eh? I que s'havia inventat que vivia. Trucava des del locutori, sí. no? Bé, no, el tio, de, el tio que tenia la web, el fòrum aquell, va buscar la IP. I llavors la va localitzar. Oh, tio intel·ligent. I sí, amb, amb ganes de tornar-la. Si no... Bueno, amb ganes de dir aquest, lleusol, aquest llençol. Sí, sí. Perquè si no, com em mato i heu buscat claro. les IP. <laughs> Això és hora de quedar algú. Sí, de... Clar. Ho veu donar el llençol a l'associació de nens amb... Amb càncer. <laughs> amb càncer fals. Clar, <laughs> l'associació de nens amb càncer fals. No, per... no, aquelles pobres era, mares que no els hi ha sortit ara, ara fe... no vull d'allò però era, era una menteta feta de tipus de patchwork amb retalls de sí, sí, ja del de de no? de llençolet de cada un dels nostres bebès no, Comper... en sí, cima sí. amb tota, bona fe, per, per amb tota aquest, la bona fea donar... no. o sigui és un regal simbòlic o però sí, carregat d'amor no, no podia... no, sí, sí. eh. per una persona que, que està fent això no li pots parlar d'amor, li pots parlar de que això no m'ho puc vendre ni per degure's. No, no. S'haurà estar cosint malament, sí. això és una merda. Clar. No, no, per robar-li la manta una altra vegada. Sí, sí, és... per dir-li és que m'hauré no, d'inventar... S'esperava que... un vercami. M'hauré d'inventar que té una altra cosa el nen, que el nen tingui una altra cosa, perquè amb el de la no han fet sí, prou sí. pena, tio, només ens han portat un llançol. Ja. Que el nen tingui la ja, ja, enfermedad ja, sí. de les gruessos de cristal amb leucemia i una fusió amb... I amb Parkinson i Alzheimer. Sí, sí, sí. Ah. I sobre és i no hi veu d'un lloc. I Tonisso què fa? Eh? Sí, sí. I Tonisso quina és la que tan cola més grossa? Jo la que m'han colat més grossa? Pf, que la Terra era rodona. <ríe> molt bé, és molt bon tema. Eh? És molt bon tema. Ja, Perquè de vegades ja... es, donen, es donen per suposades tantes coses, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Me'l van fotre fort, ja. Llavors... Sí, a tots, a tots, ens han enganyat <ríe> tantes vegades. Eh? La Terra no rodona és que caminem en cercles. Saps? Per això tornem sempre al mateix lloc. No, ja, però més enllà de l'Antàrtida no... hi ha gegants i coses. Allò... I piràmides. Eh, tu ja has anat a l'Antàrtida? Més que tu. Jo tampoc. <laughs> però ja ho sé, i tu no, perquè per per no estàs despert. I van anar amb aquells hi havia... pedalant. Hi havia... hi havia una notícia bona, no la vaig passar, tio, de l'Antàrtida, que es va tornar boig i volia matar-los a... Eh? Aquí. Aquí, si a l'Antàrtida no hi ha ningú Els el, el, el, el, el el científics Un dels científics que estaven en un camp d'aquests eh, Bueno, només n'hi ha un Hòstia, em vaig descuidar de passar-la, aquesta era bona És eh? es que hi cada crac, tio ah, ah, això Bueno, de, va molt a la no, És que si et trobes amb un allà no et pots escapar eh? no, no, Allà a 60 sota 0 ja eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Era l'estació suèca, no sé quina era, 8 persones o 11 Pots comptar i bueno, ja els amenaçava a tots que els mataria, perquè a les fosques... I, bueno, no li van fer alguns... un psicotècnic. Les condicions són molt malparides, bueno, bueno, bueno, fo... i, i no sé, i vingui d'estar-hi allò típic, com els astronautes aquests que vingui no? mesos 3 setmanes, i si van estar 6 mesos, doncs algú semblant, saps? A aquests els hi va passar el mateix, en lloc de canviar-los a cada 3 setmanes o a cada allò... I... Això és de la pel·lícula aquella de ciència-ficció, dels que se'n van al Pol Nord i es troben extraterrestres... <laughs> Allò, en comptes extraterrestre hi ha un tio que s'ha tornat boig sí, sí. Sí, és terrestre, no, no, no, no. si és terrestre. que no han de tenir por de fora ja. no, no, nosaltres no, no. sols ens, sí. no, i i en si ja en tenim més que suficient ja són prou gilipolles, no veus que s'està tornant a parlar d'aquestes coses de que si la gilipolles. terra és plana de que si no sé què i, I, i controla l'embut miri senyor, uh, fins aquí fins aquí Roda, oh, que la terra és, és de plana. veritat eh? sí. des que se me n'anaven els ulls allà mirant els llibres blaves Home, perquè hi ha neu, hi ha i la gent puja, no, perquè la gent és terrible. Pujar, eh? Però la cua ve després de les Junts Olaves, com sempre. Pujar, cua cua doncs, el que, que cua... estigueu en directe... Uh... No pugeu a Andorra. No, no no tireu cap a dalt, però bueno, és el que us diem cada setmana, que no vingueu, i, no, no, i, no, i si... veniu igual. Sí, I sí. si us de parar a Berga, millor que sigueu endavant. Bueno, tens més preguntetes tingo sobre la les mentides? Vinga, l'última. Creieu que el món seria millor? si no tinguéssim l'habilitat de mentir? No, sí. no. no. no. Com, eh, eh. com ho sabies, eh? Com ho sabies? No jo estic amb el Nisso, eh? Jo també, un cir rotun. Trobaríem una altra manera de cagar-la. Un cir rotun. No un si rotund, És evident, eh? és evident. Sí. Sí. No m'ho crec, sí. ni de fallo. Sí. Sí. És evident que sí. No m'ho crec. Que Les més... sou, cartes sobre la taula. Sou, sou uns Va, sí. bonistes, el Nisso ho està fent per tocar els collons. Les cartes sobre Però tu ets una taula. bonista que no veiguis. No, jo, no jo... bonista no, però... Sí, no, no, perquè vull... Jo no estic preocupada perquè jo no vaig dient mentides, però no vull que la gent me'n digui. Tothom diu mentides, Sílvia, tothom. I a mi tothom. jo no, em, caurí, no em passaria absolutament res per, per no poder dir mentides. Estàs que si I estaria no hi molt ment... més contenta de saber que ningú me'n dirà. Home, si sapiguessis que és veritat que ningú menteix. Que vinguin els polítics i que em diguin mira, ara fem això per tal i per tal i per tal. Et Saps? Robarem... Avui m'encantaria. M'encantaria que tothom és amb la per davant, seria espectacular. Però això no vol dir que deixin de robar-te i deixin d'estar farta, ja, simplement... Diran, que no, passarà no. diran, passarà, més, passarà més, passarà més. T'ho diran a la cara, ho però ho és el fent? que està passant ara? <laughs> és el Nova, que està començant a jo, passar. Mira, jo estic amb tu, Silvi, jo sempre Esti, preferit... Seria espectacular. Jo sempre he preferit els fatges de debò, els que t'ho diuen a la cara. Jo soy un racista, un nazi, no sé què, m'agrada com m'ho diguin a la cara, perquè no, aquests que van no. subterfugir... Molt bé, però raon la resposta, per què ho és? Ja està, i llavors discutim, si vols, però... Només el, per, vostè, només el senyor per, Fatcha, el tracto de vostè. Només perquè els, els abusadors, o els poderosos, no poguessin aprofitar-se de la gent més però vulnerable... Però que ho farien igual. No, sí. perquè, sí. El, perquè si ho no estan fent. Ja. Ho estan fent, dient banquers, la veritat. Estan dient, els banquers ja aquí. no podrien estafar i dir, no, sí podrien... f, posa els diners en aquest fons perquè segur que anirà bé i això és el ah, millor... Ah, vale, vols dir és... la mentida prèvia, no la de després. No, clar, exacte, o sí. sigui, que no tinguessin l'habilitat de mentir. O sigui, a mi m'encantaria, saps? Dius, no et puc dir... Robar que... de dir, ara ningú podrà dir mentides. Però t'estàs oblidant, oblidant que el, cercle, el teu cercle més proper, que tothom no pugui dir mentides. És que és una habilitat de l'ésser humà. Eh? és que és, és, De fet, és, és fet és que, fins i tot que els que monos s ha, s ha, de, menteixen. S'ha de poder fer, s'ha de poder mentir. No, ja, va, vaig, vaig és que... la meva llibertat sí. A mi, Ivan, no em fa res que diguis el que penses de mi, si m'has de dir una cosa que em sabrà greu, jo l'encaixaré no, no, no, no. no. Però que sigui veritat, ja que sigui veritat clar, no. Clar. No, no, I si és jo... veritat, millor que jo la sàpiga no en Vull dir, sí. Tothom, tothom que, té que, coses A què juguem? Tothom diu mentides Tothom. estem dient que tothom no digui mentides. Ara. Per xò, això... Estem dient que no, ningú digui mentides. No em sembla bé. I és clar perquè tu vols jugar-la ràpid, vols jugar-la molt. Jugar ja t'ho dic, a que... mi no em passaria res perquè. Deu Deu com... jugar molt. No, no, di que moralment. Que no hi estàs eh, d'acord, no nos poguem no, no, no bé que no es poguin dir mentides. Jo crec que el món guanyeria. Jo crec que el Mòni guanyeria. Puta moral. No, perquè què són mentides? Perquè per algunes coses són... Ja tornem a començar oh, hòstia, amb, la primera tota, amb la primera tota, tota pregunta. Hòstia, portem tertúlia aquí profundint de les mentides i ara què són mentides? No, aquesta és, no me l'esperava, Ivan. És la, primera, Ivan. Para, la és primera pregunta que hauries d'haver fet. Què és una mentida? No, ara quan ja estàvem tancant, ara què són les mentides? <ríe> és veritat, perquè... Hòstia puta, Ivan. No, que... no, perquè és el que et portem dintre tota l'estona. Maquillar les coses perquè et semblin atractives i no sé què és mentida? No, perquè jo t'estic dient els meus principis. Una mitja veritat. dels maquillo perquè sé com penses i et diré com t'agrada que soni. 10 minuts, Però... no sé què... Saps? Bueno, sí, no, això és una mentida. No, no és mentida. Si són un minut no és... i mig, és un minut i mig. No és, mentida, no, és mentida, no, no, és no és mentida. No és mentida. I és un minut i mig molt ben aprofitat. <ríe> <ríe> bueno... Ja hem fet, no? No tens més preguntes. No, no si voleu aportar alguna altra cosa vosaltres. No, no. No, és mentida. Voler no, podesi sí, però voler ja no. Ja ho no, ja, ja, ja ja ja hem tot, exprimit. Tot el que havia de dir. Molt bé. Així que... CULTURA PUNC Avui, al CULTURA PUNC, ens agafarem confessats amb <laughs> caòtico. El disc s'infiltro. Les cançons, Descontrol i Mi Inspiración. Avui, al CULTURA PUNC, punk. Punk. punk Sí? PUNC. Pues, no? No sé, no sé. No sé. Sí. Més PUNC avui, avui, punk. Oh, i punk. Punk. Ara que hi és el Nissu, posa-hi eh? punk. Que, no ho sé. Vam ja vam fer els 40 principals, eh? oi? És que vam estar a punt de posar, a punt de posar Amaral, aquí. És ja, ja, ja, ja. <coughs> es que no sonar, aquí no va sonar Celtes Cortos de perquè... puto miracle. Eh? Sí, sí, perquè Déu no va voler. No se'ls pot deixar sol, ja ho sé. Però... Bueno. Avui, bueno, això. Eh, és un grup clàssic de... Hòstia. Molt bons. Uh, aquest és l'últim disc que tenen. L'últim disc no, perquè n'han tret un, ara, un directe. Uh, amb cançons noves? No. En revés, un directe amb tot de cançons de tots els discos. Però s'han tret el 25, 2000-2025. Uh, es diu XX5, amb un número normal, el Està molt de moda, això. Sí. Hòstia. Tornen, és, els romans tornen. És veritat que certs components venien de Caos etílico? Sí. Pues no, no es van matar molt amb el següent nom, eh? No, de caos etílico a caótico Van fer la generació <ríe> Sí, tenen moltes lletres de l'Ebaristo i, bueno. I algun tema junts, no? Sí De discos vells, sí. que són els com jo Que asco, ja hem de els discos vells de la gent, tio Ai, Ai, pensàvem que eres el més jove aquí. Ja no, no, Però se... l'edat no perdona I ho segueixo sent eh, i, I lo dolent per vosaltres És ho ho sent, sent, seny, eh? I ho seguiré sent sí, sí. Té pinta, vaya què no, L'últim disc del 2016 o algo així? No, aquest és del 20... Mm. Aquest que hem posat, que és el Sin Filtro. Aquest del, del 2016. Doncs diga'ls de la Viquipèdia, que van tard, eh? Van tard. Si mires el sí, sí. disco que posem és del 22 o 23 i ara acaben de treure aquest recopilatori que són l'XX5, bueno, 25, del 2000 al 2000, que és un compendi de... de les millors cançons. I... 22, posa aquí, eh? El, el, el disc aquest, el de, com has dit, uh, Sin, Sin Filtro? filtro. Sin filtro. Del 22, pos aquí. És el que posarem, sí. Mm -hmm. Hi haurien cançons més clàssiques, com Otra Noche, o... Bueno, els himnes que tenen. Que paranoia. Paranoia, molt bona, també. No, no, tenen, tenen putos himnes, tio. Sí. I, i col·lavors molt guapes amb molta gent. Eh, volia. Sí. Han col·laborat, han, han col·laborat amb molta... Em sembla que en Boicot també en tenen alguna, no? sí. Eh i uh, volia fer una amb el calero, calero en tenen una, una? sí, boníssima sí. calero, ldn i cautico no me haces bien es diu la cançó sí. aquesta sí. Sí, sí, sí. i la posarem un altre dia un, no altre, dia, un altre dia, farem el, farem el calero farem, exacte el calero com que té un, aquests i una altra versió que té amb l'endacaris que, sí. que mm. també val la pena de posar no, no, aquí veig que tenen, tenen títols bons eh? lo del tonto, adicto a donde vas són sí. bons. Ah, no, Dónde vas es de l'último que cierre? Sí, perdó. No, no. no, però tenen... Ara pensad'l'hi, igual tenen el mateix títol. No, ja, són aquestes llistes que et fan no, aquí. No, i dos primers, que me'n recordo, que eren rotllo l'endecaris, eh? cançons de dos minuts, sí. dos minuts i mig... El punqui del bo. El autèntic. De dos minuts, perquè si dura gaire més, ja... Ha de ser ràpid, això. Ha de ser ràpid, una eh. darrere a l'altra, i que no pari la cosa. Molt bé. Però bueno... Només dir-vos que a mi serà l'última vegada que em sentireu. Espero que no sigui eternament, però serà l'última vegada que em sentiu. Us deixaré aquests tres locos amb sudadera vermella que s'ho arrequen ells solets. I moltes gràcies per haver-me escoltat i per haver-me aguantat. Us deixo que es despedeixin aquestes feires. Per res, moltes gràcies a tu, Juanito, sí. per tocar els botons, per tant com temps. sempre. I tot i des del principi. I gràcies. De res, de res. Sí de res. I fins aquí a les notícies. Què ho diu de les caquetes? I de la musiqueta. <laughs> Sabies que la nostra llet Ato, ecològica és 100% catalana? De vaques que pasturen a la granja Mas la Coromita. Ato? Que, que salta l'anunci, com sempre. L'anunci, el clàssic l anunci. L'anunci, el clàssic anunci. No me'l deixa Ato, saltar. Ato Però espai, és de llet no. ecològica Ato, o sigui que... No passa res, res, no? No. Són, són ecològics, tenen granjos. venga, fins un altre, Sí, matar, no sí, sé. sí, sí, sí. Me sembra que ya no la tenía. No, me no coses importants sí. que no vols perdre. La llaura. La, llaura. La, vergonya. La vergonya. El tabaco. No Com un nadero, algú que t'haiguis tret. Va pels nervis, aquests que patin dels nervis. Sí, anar vas anar tibant. Va tibant sí. Jo estic tota l'estona tibant eh?